אוהב אותי. אני הדבר הכי יקר לו במציאות. הוא ברא את כל העולם רק בשבילי. בשבילי נברא העולם. כשהתעורר לו רצון לברוא את העולם, עליי הוא חשב. אין מישהו שחשוב לו בעולם יותר ממני. למה? למה הוא רצה אותי פה? מה עשיתי? במה זכיתי? למה? פשוט ככה. פשוט כי הוא אוהב אותי. זה לא בגלל החוכמה הגדולה שלי. זה לא בגלל הלב שלי. זה לא בגלל המעשים הטובים שלי. זה פשוט ככה. הוא אוהב אותי. וזהו. כמו שאבא אוהב את הילד שלו שרק נולד, הוא מסתכל עליו באהבה, ובאותו רגע הוא יעשה הכול. הכל כדי להגן עליו, הוא יעשה הכל כדי לשמור עליו, הוא יעשה הכל כדי שיהיה לו טוב. זו אהבה ללא גבולות, אהבה ללא חשבונות, אהבה טהורה. ככה, בדיוק ככה, השם אוהב אותי, בלי סיבה, בלי תכלית או מטרה, פשוט ככה. אהבה גדולה גדולה. הוא זה שנתן לי את עצם הקיום שלי. זה שאני נמצא מעיד בצורה החזקה ביותר על האהבה העצומה של הבורא כלפיי. למה הוא ברא אותי? ככה. לא כי עשיתי, לא כי השלמתי, לא כי נתתי. הרי לפני שהוא ברא, עוד לא הייתי. הקיום שלי הוא לא סחר על עבודה. שהרי לפני שהייתי לא היה מי שיעבוד. ישראל עלו במחשבה. עוד לפני שהוא בכלל חשב על העולם, הוא קודם חשב עלינו, הוא קודם חשב עליי, ורק אחר כך, אחרי שהוא חשב עליי, הוא החליט לברוא בשבילי עולם. ונכון, כשאני פה בעולם, אני לא תמיד מרגיש את האהבה שלו כלפיי. זו האמת. האמת שהרבה פעמים זה נראה כאילו הוא בכלל לא אוהב אותי. זה מרגיש שאולי, אולי הוא קצת כועס עליי? ולפעמים כשממש ממש קשה לי, כשלא הכל טוב, ולא הכל מהיר, ויש דין, אז אולי, אולי הוא לא אוהב אותי כל כך, אולי הוא הפסיק, אולי הוא נטש, עזב אותי בצרות שלי. אבל לא, גם הדין זה חלק מאותה אהבה. זו אהבה נסתרת, אהבה נעלמת, אבל אהבה. כשאבא או אמא היו לוקחים אותי לטיפול שיניים, זו לא הייתה חוויה נעימה. ובכיתי, והיה לי קשה. ולפעמים אפילו כעסתי. מה אתה עושה לי? למה אתה לוקח אותי למקום המכאיב הזה, המציק הזה? למה? אתה אבא שלי. אתה צריך לעשות לי טוב. אבל מה לעשות? הייתי ילד קטן, לא הבנתי. לא הבנתי שהוא באמת עושה לי טוב. זה באמת לטובתי. גם כשאני מרגיש כאב, תסכול. גם כשמה שאני הכי רוצה בעולם, להתחתן, זה לא קורה, ואני מרגיש את הדין, גם זה חלק מהאהבה של הקלטה. נכון, לא הכל אני מצליח להבין, אבל דבר אחד ברור לי, שהשם עושה לי רק טוב. הוא אוהב אותי. ודווקא בגלל שהוא כל כך אוהב אותי, לכן הוא מכאיב לי. כי את אשר יאהב, השם יוכיח. אבל באמת, כשמתבוננים בחיים, היה גם ויש גם הרבה טוב גלול. הייתה הרבה אהבה שקיבלתי מהסובבים אותי, מההורים, מהמשפחה, מהחברים, ובאמת, כל יחס של אהבה שחוויתי בחיים, זו בעצם הייתה אהבת הבורא כלפיי. מישהו חייך אליי, האיר לי פנים, זה בעצם השם האיר לי פנים. מישהו עשה איתי חסד, סתם ככה, ללא סיבה, ואולי עם סיבה. זה השם שעשה את זה דרכו. החבר הטוב הזה, שיכולתי לחשוף את כל עולמי בפניו, כי ידעתי שזה בטוח. שהוא לא יעשה שום דבר רע עם מה שאני שופך בפניו. ידעתי שהוא אוהב אותי. באמת? זה השם שאהב אותי ושמר את הסוד שלי. ההורים שלי, שדאגו לי ונתנו לי את כל מה שהייתי צריך, איך הייתי יכול לחיות בכלל בלעדיהם? לא רק כשהם הביאו אותי לעולם. כשהייתי תינוק קטן וחסר ישע, מי יאכיל אותי? מי ילביש אותי? מי דאג שיהיה לי מחסם מהחום ומהקור, מהגשם, מהרוח? אלו היו ההורים שלי. בלעדיהם לא הייתי היום חי וקיים. הם העניקו לי את החום, הם נתנו לי, הם החמיאו, רודדו, שמרו עלי. וזה בעצם הכל היה אהבת הבורא שזרמה דרכם. וכן, לפעמים גם הרע התגבר, והם לא ממש אהבו. ולא ממש הקשיבו, לא ממש היו שם כשהייתי כל כך כל כך צריך אותם. אבל זה לא שהם הפסיקו לערום. הייתה להם מגבלה, מגבלה מסוימת שלא אפשרה להם באותו זמן לבטא את מה שהם באמת מרגישים כלפיי. אולי הם היו מוטרדים, אולי הם היו לחוצים, מה שבטוח שפשוט לא היו להם כלים. אבל גם כשהם נתנו יחס מאוד לא הורים, מאוד לא אוהב, הם תמיד המשיכו לאהוב, תמיד נשארתי הבן היקר שלהם. וכשהם כן נתנו, וכשהם כן גילו את האהבה שלהם כלפיי, כשהם חיבקו או נשקו, כשהם האירו פנים ושמחו לקראתי, זו הייתה האמת, וזה היחס האמיתי שלהם כלפיי, אוהבים, וכל השאר, זו הייתה קליפה, זה לא האמת, זה השקר שהתלבש עליהם. וככה ממש, בכל מה שאנחנו רואים בעולם, כל הרע, כל הדין, זה השקר, זה הקליפה. באמת השם אוהב את הנבראים שלו, אוהב את ילדיו, אותנו, והוא רוצה שיהיה לנו טוב, גם כשאנחנו רואים שהמצב לא מי יודע מה. עדיין לא התחתנו, זה לא טוב. אבל השם הרי אוהב אותי, והוא עצמו ציווה על זה, זו הרי תכלית הבריאה. לא לתוהו בראה, לשבט יצרה. הוא רוצה שנתחתן הרבה יותר אפילו ממה שאנחנו רוצים. והוא אוהב אותנו, אז ודאי שזה יקרה. הרי הכל בידיים שלו. והוא כל כך כל כך אוהב אותנו, למה שזה לא יקרה? וכמה שנחשוב על הטוב, נרגיש את האהבה שלו, כך יותר תתגלה בעולם, ככה יהיה יותר טוב גם בפועל, במציאות ממש.